Клаптики паперосного паперу та елегантний пристрій для скручування цигарок. — Косячок заб'ємо? — миролюбно запитала вона, сідаючи на підвіконня. Я подумала, що це ж ніяк не уходить до правил мого існування у цьому домі. Будь-якої хвилини сюди могла завітати матуся Жеже з чистими рушниками і комплектом білизни, яку я попросила принести. І якщо Вероніка... Була тут частим гостем, то на відміну від неї я не знала, що дозволяється мені, і про всяк випадок категорично захитала головою. Вона не наполягала, управну насипала на папірець зілля, скрутила сигарятку, клацнула запальничкою і, затягуючись, прикрила очі. Не змішувати мак з коноплями. Це стосується цього? посміхнулась я, згадавши напучування того, кого назвали ніколо. А цей девак взагалі ні в чому не розбирається, крім своєї фізики, махнула рукою Вероніка. Я бачила, що вона цілком заспокоїлась. Те, що сказали про вас гості, правда? запитала я. Що саме? Ну, що ви із незаможної родини. Ой, це все так не цікаво, правда, правда? У мого батька шестеро дітей, я старша. Мати померла, коли мені було п'ять років, я її зовсім не пам'ятаю. Ой, мені набридло таке життя. Якби ним с'є Паскаль, я б тут збожеволіла. А тепер зовсім інша річ. Скоро мене тут не буде. Начхати на гроші. Є купа способів їх заробити. Вона красномовно зарухала стегнами, і ми знову разом розсміялися. У вбиральні уже добряче смерділо травою. У двері постукала матуся Жеже, і я взяла в неї пакунок з одягом. — Ну от, можете переудягтися, Не заважатиму. — Ви ще вийдете до гостей? — Ні-ні-ні, — серйозно сказала Вероніка. — Прощання буде занадто сумним, а я не люблю нічого сумного. Вони про це знають. Чао-чао. Я уважно поглянула на неї. «Чекаєш на пораду?» – запитала вона. «Спробуй коли-небудь зіграти». Вона підкинула на долоні скляну кульку, вхопила її і сунула собі в бюзгальтер. «Хоч зараз. Скажи, що думаєш ти?» «Думаю, що у вас надзвичайний голос», – сказала я. Коли я почула його по радіо, подумала, що так може співати тільки справжня зірка. Вероніка свиснула, вирічила очі, і покрутила пальцем біля своєї скроні. «Ти здуріла! У мене не було жодного запису. Це коштує шалених грошей. До того ж це був експромтані пісня. Ну так, набір слів. До речі, я теж страшенно вперта, і тому, напружившись, так всяк проспівала те, про що йшлося далі. У неї є друзі, зовсім-зовсім-зовсім немає ворогів, Тепер вона знає, скільки людей прийде до неї, не один і не двоє. Вони прийдуть, вони обов'язково до неї прийдуть. Навіть якщо буде холодна зима або злива, вона сміється, їй весело, і ніхто не здогадується, що вона помирає. Маєчня. вигукнула Вероніка. «Але тепер я впевнена, тобі варто зіграти». Ти дівчинка з необмеженою фантазією або, або з великими терганами у голові. Розумію, чому мсія Паскаль обрав тебе. Це в його стилі. Все, до побачення. До побачення. А що я могла сказати? Вероніка вийшла із вбиральні моїй чорній сукні, котра сиділа на ній чудово. Невже так само вона сидить і на мені? здивовано подумала я. Я диктатор. Говорив мсье Паскаль, коли я повернулась до застілля. Говорив і посміхався. Коли він так посміхається, його слова здаються цілковитим абсурдом. Так, я диктатор за своєю сутністю. Якби я не був добре вихованим і чемним, я б змусив людство бути щасливим. До цього треба привчати, як привчають кошеня ходити до ящика з піском. Спочатку тицяють його носом у купу, яку воно наклало на паркеті, а потім кидають коробку з теплим яким пісочком. Воно відчуває різницю і. Побачивши мене, він увірвав свою проповідь.